«Дивний хлопець», – сказав Дем'ян, – «поскакав і навіть не попрощався, лише вихорець за ним». «Бо ж ніколи йому, панотше, заступився за чатового Петро Конашевич, Такий у нього клопіт за всім і всіми пильнувати». Коні піднялися на горб, і тут, на горбі, Дем'янові, князеві і Конашевичу, Відкрився внизу круглий, як колесо, обперезаний возами і мажарами на Ливайківський табір. Над возами і мажарами незворушним білим туманом стояв будяковий пух. Протканий голчастим чорним насінням, клейкий будяковий пух поналипав на обіддя коліс, надишла, на покинуту кінську упряж, на бойові козацькі лопати, що стирчали держаками з молочаю. Найшпоряча над возами, гибаючи хвостом, літала обліплена пухом сорока. І ніде, ні душі. Дем'ян сполотнів. Де ж вони? Де? Де ж та вчорашня Северинова перемога, коли з його табору диха могилою? Де він сам? Де його військо? Дем'яни Конашевич сплигнули з коней і відтягли одного з возів у бік. Віз зарепів, сорока злякалася, пролетіла над князем, що в своїй вовчій шубі вже забілів у пуху, і як сорока став схожий на Волохана. Вони заїхали за вози у табір і зупинилися знову, бо Петро Конашевич натягнув повід і прошепотів. «Гляньте, там он хтось наче є!» У запущеній глибині табору, куди показував Конашевич, за очеретяними видно, що поспіхом зладнаними куренями, над трьома сірими повстяними наметами і білою повстяною, похідною з золотим хрестом церквою, на дем'яна, князя Конашевича дивилися чиїсь губаті, з виряченими очима з зелені гадючі голови. Що за мана? перехрестилися дем'яний князь а Конашевич кинув з поза плеча під лікуть рушницю. Гадючи над наметами голови, побачивши в ризі із мідним хрестом на грудях Дем'яна, а біля нього князя Волохана і полагкотливого в червоному кунтуші Конашевича, між собою переглянулись, облизались рудими на сонечку язиками і попригинались. Вони поховалися за наметами і затаїлись. «Далі я не поїду, хай йому чорт!» – сказав князь. «Зачекайте мене, я піду і розвідаю». Конашевич зшурхнув з коня, зняв свого червоного кунтуша, кинув його на луку сідла і голубими у надвечір бітьми почеберяв, крадучись, з рушницею шаблею в руках між коренями до сірих наметів. Поки Конашевича не було, Князі дем'яно бережно під'їхали до крайнього від них куреня, перевісились із сідел і заглянули в його сизу пройму. З куреня скаламученими тьмяним оком на них глянула пустка. Посередині пустки, збитий, мабуть, на руч, стояв скособочений стіл і два біля нього ослони. Видно, за стіл і на ослони ніхто з наливайківців ще не сідав, бо молочай під ними темнів непом'ято. Раптом із корення свиснув комусь ховрашок. Князі Дем'ян здригнулися. Ховрашок свиснув у друге, і йому з готовністю обізвалися. У коренях жили ховрашки. «Є!» – стримуючи себе зашепотів задиханий Конашевич. «Хто?» ніби спросоння запитав його князь. «Наливай-ко, він, ваша ясна вольможності, поруч, перед своїм наметом, поїхали. Тільки тихо, тихо, бо там робиться щось таке, що невідомо й самому господу». «Що ви мелите, Петре?» – зібрав губи Дем'ян. «На що господа згадувати всує?» «Та я, панотче, що не згадую і не малю. От не малю їй, Богу. Поїхали подивитись самі, тільки тихо». Конашевич вискочив у сідло, а вкинув руки у рукави кунтуша, і вони, князь Василі Дем'ян, не знаючи до пуття, що роблять, посунули кіньми між ховрашковими коренями за нетерплячим сподеєм. Вони проїхали корені і виїхали на невеликий майдан, до Конов'язі, де, як у Тумані, в будь-яковім поху стояла церква, а трохи далі за нею намети, і їх було три. Ще перед Майданом, не доїжджаючи до Конов'язі, князь Василє Дем'ян почули якусь дивну солодку музику, що відразу влилася їм у вуха і трималася там, ніби звучало в вухах завжди. Та музика музикою. А от носи князя Василя Дем'яна стали витягуватись уперед і дрібно-дрібно ворушити ніздрями. Від білих наметів текли пахощі перцю, гвоздики та смаженої на цибулі баранини. Ум. Конашевич замотав головою, заплющив очі і став облизуватись. Тепер князя Дем'яна і Конашевича везли до наметів не коні, а вели їхні власні носи. «Ці два променемо і під'їдемо до того третього», – про Петро. Князь Василя Дем'ян й тихо протупали два намети, виїхали до третього і стали за ним притул, але трохи збоку, щоб було видно, що там робиться. Перед тим третім наметом, за яким вони зупинилися, під піднятими до хмар гадючими шиями і гембатими на них головами хижу височили верблюди, під зневажливими верблюдячими мордами, з яких раз по раз обривалися важкі клапті масної слини, в синіх, зелених і білих шалях грали на скрипочках чорні смоляні жінки. Вони були такі чорні, що ніби повилазили з Горянського лісового болота і не встигли обсохнути. А на жовтому килимі танцювало четверо іще чорніших і тонких, як лошачі ніжки, Панінок. Їхні імлисті, як чавунні ядра важких фортечних гармат, груди, переважували до землі так, що танцівниці, здавалося, ось-ось мали попадати на килим. Та панінки не падали, бо відкидали назад, на запліччя голови для рівноваги, і разками білих, як затверділий різдвяний сніг, молодих зубів усміхались до неба. Дивлячись на оцих пересмолених жінок, князю зробилося гаряче. Срібна його брова посунулася на око, і око змружилося, ніби лягло на мушку рушниці. А довкруг танцівниці з паруючими тарелями у руках, з настовбурченими, запханими ззаду за пояси піками, стояли розкосі з кісками на потилицях, в жовтих халатах безмовні воїни. Схрестивши по турецькому ноги, босий сидів перед музикантами і танцівницями на землі, на сідлі, Северин Наливайко. Позад нього, підкнувшись йому в плече мордою, стояв і спав віслючок. За віслючком, біля намету, халявами до гри чорніли наливайкові чоботи. Зверху на них, на халявах, лежали шабля й два пістолі. А ще перед наливайком між танцівницями і ним на неошкурених ніжках біліла акацієва лава. На лаві біліли недописаний аркуш паперу, гусяче перо і синіла з чорнилом пляшечка. Щокастий в білому шовковому халаті і в таких самих білих шовкових рукавичках євнух підняв руку. Музика стихла, а танцівниці поштиво схилилися на коліна. Від шарабанів і гарб з'явився і попрямував до наливайка сухенький із трьома срібними волосинами під губою діду купу.